hautaji kuwa na degree wala uhitaji kusoma hata darasa moja kujua kwamba pesa ile ni mali ya vilabu kwa mjibu wa mkataba na uwezi kuikata pasipo kuwashirikisha au kuwaomba wenyewe kichofanyika ni taarifa kwenda bodi ya ligi kwa sababu kule zinapitia hizo pesa na kama pesa zinguo azipiti bodi ya ligi zinapitia TFF zingekatwa juu kwa juu kusema kwamba kata tano ingeza katika mfuko maalumu mfuko maalumu huo ni mfuko upi kauanzisha nani kwa faida ya nani hakuna naye jua lakini tuangalie sasa makato hayo unasahau kwamba kuna ligi daraja la kwanza mi nadhani ungesema tunakata asilimia tano. Kwa ili kuendesha ligi daraja ya kwanza mi ningeona ni swala la maana sana lakini unapeleka wapi hii kwa vilabu vimechukizwa na hiyo na sisi tunaidi kwamba tutapigana kutetea maslahi ya wateja wetu kwa hii tano. makato ya pili sasa wameona kwamba tano haitoshi makato ya pili wameingiza kipengele kwamba katika kila tiketi tike itakayouzwa ikatwe shilingi 1000. moja hiyo anapata TFF, chama cha soka cha mkoa na timu mwenyeji. TFF halikuwa pointi 4.5%. Sasa huku TFF kaji pandishia ile. Pasipo kuongea na mtu yeyote mpaka 6%. Hiyo nusu kaitoa wapi? Kaenda kuchukua upande wa bodi ya ligi. Kumbuka bodi ya ligi ndio inaendesha ligi daraja ya kwanza pasipo kuwa na mdhamini. TFF kaamua kufanya hivyo kibabe kabisa. pamoja na mgawao wake huu wa sita sasa amejiongezea ambao tunaupinga. Bado wameka mgao wa ziada wa shilingi tena ile moja. Kwa, kwa TFF ina miwili. Kwa nini yeye miwili? Chama cha soka mkoa wote ule ina miwili. Kwa nini? Na timu mwenyeji ina miwili. Huu mfumo mpya ndio hii moja tunayesema. Sasa tuangalie hivi kuna viwanja vingine kama kule Manungu, kule Mtwara kiingilio cha chini ndio moja. wewe unapokaa kwenye kamati ya utendaji unasema kila tiketi inakatwa shilingi moja. maana katika viwanja vile unachukua pesa zote huu ni wizi wa mchana kwa wae makato moja, na anamgawanya kwamba TFF anachukua shilingi 500 nyingine timu mwenyeji na chama cha soka mkoo DRFA itakuwa inapata pesa nyingi zaidi kuliko bodi ya ligi ambayo ndio inaendesha ligi hiyo Wameingiza kipengelea wanasema timu shiriki Premier League zilipe ada ya ushiriki laki 500 TFF ligi inaendeshwa na bodi ya ligi unalipaje ada ya ushiriki kwa mtu ambaye aendeleshe ligi umeliona hili hilo nalo tutafanya nini ili kulipinga moja, Vilabu vimeniagiza niwaandikie wa wote. Kuambia kwamba vilabu vinapinga swala hilo. Lazima hilo swala lisitishwe. Nakala ya barua hiyo iende TFF. Pili, Vilabu vumeniaagiza niandikie FIFA, kueleza matatizo hayo ili FIFA iweze kuingilia. Naendapo TFF itakata pesa hizo. Vilabu vimeniagiza kwamba moja vitaacha kuvaa jezi za mdhamini. Kwa mdhamini ajue kwamba jezi zake hazitavalishwa kwa sababu vinapata pesa pungufu kuliko ile ambayo kwenye mkataba. Na pili, vilabu inapoti lifuta badilisha vitagomea vita kucheza ligi. Sasa kama TFF atashika ligi peke yake basi tuwa. Kwa hiyo haya ndio wangu.